«Тепер ти, печеруни, мій одвічний боржник!» «Не хочу!» — скрикнув радник. «Кажи одразу, скільки привезти скарбу? Куди?» «Хочеш спекатися з тих прокихкотіла відьма. Не спекайся, голубе, ой, ні, тримайся, печеруни за престол царський, тримайся міцно, бо він пекучий. Що ти, мелиш? Кажи, що тобі дати, злякану мову, печеруни. Сама з'явлюся, коли треба буде. Щасливо, зоставайся, раднику, чи то пак? царю. Поки осяєла блискавиця, лиця, засліпила печеруна. Холодний вихор сипанув обличчя жменю граду. Коли він розплющив очі, відьми вже не було. Печерун кинувся до дверей, покликав чадових нікого. У переходах скиглив пронизливий вітер, розхитував димуючі вогники з молоскипів. Модорож настало радникові. Він побіг униз, розбудив сина. Мечик щось бурмотів з просоння. Вставай, кричав батько, клич сторожу. Що таке? Чого ти такий? Який такий? сердився печерун. Ну, сам не свій. Якийсь зелений, наче мертвяк. Я дам тобі мертвяка. Пробуркайся, буди, борена, тирла та й всіх інших не роб. Маємо на світанні зігнати до вежі всіх витичів. І ще одне кинути до темниці кореня й бояна, не чуєш, з під землі дістати. Вдосвіта захеканий мечик повідомив батька, що корінь зник. Землянці його нема. Зникли й вівці з кошари. Старий пастух ніби крізь землю провалився. А боян, озвірів радник, теж нема, розвів руками син. Люди повідомили, що поплив боян десь униз на човнику. Хай пливе. Олегшина зітхнув печерун. «Він мені сидить ось де, як кістка в горлянці з собачій». На світанку з'ясувалося, що не лише корінь та боян зникли з витеча. Дружина не долючилася половини охоронців царської вежі. Вої лаштувалися на майдані лавою, всі були мовчазні і похмурі. Доворіт поволеньки вливалася юрма, густішала, присувалася до царського ганку плив тривожний гомін. Люди не розуміли, навіщо їх збирають, запитливо поглядали на чорну оксамитну запону, що закривала ганок. За неї вийшов печерун, розгладив бороду і гучно крикнув «Люди! Для Витича настала важлива пора! Віднині наш цар, присвітлий володар Горевій, Став богом світовидом, він невмирущий. Бреши, здивовано звався хто з Юрби. Для забави ти нас зібрав, чи що? Люди засміялися, над майданом поплив недобрий шум. Тихо, грізно загукав радник, не для жартів бесіді нині з вами. Доля витича рішається, люди. Цар Горевій прийняв питво невмирущості і від нинь його розум до розум світовида. Лише тіло тут. Погляньте, впала чорна запона, витичці охнули. На престолі лежав пишно вбраний цар. На плечах спадала розкішна хутряна мантія, на голові поблискував золотий вінець. Очі володаря були скляні й непорушні, дивилися в простір байдуже та гордовито. Мертвий, прошепотів якийсь дід. Живий, заперечив радник. Підступіть, торкніться тіла. Серце б'ється, тіло тепле. Наш цар люди став невмирущим. Мені він передав свою державу, звелів правити. Страшну ціну заплатив Горвій за безсмертя, кров царів ним Це злодійство. Люденькі, заголосила стара баба в юрмі, ох, горенько наше. Так куди ж вони поділи ясочку любою, морозю нашу веселеньку. Натовп захвилювався, загомонів, зловісно колихнулася лава дружинників. Печерун скочив на ганок. Грізно крикне вгоді голосувати дурні смерди, радіти треба, а ви верищите, мов, коти навесні».